فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla walalatin finnar Ma'asyur al-Muslimin Yang berbahagia Merupakan hal yang sangat dianjurkan Kepada kita sekalian yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan perubahan serta kondisi yang begitu cepat berubah sangat butuh bagi sebagian kita terhadap sebagian yang lain untuk saling menasihati Menasihati untuk bersabar dalam menjalankan ibadah dan istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allah azza wa jalla berfirman: "Walasri, inna insan ala fi الذين آمنوا وعمل الصالحات وتوصب الحق وتوصب الصدر. Surah Al Asr ini menjelaskan kepada kita sekalian. Bahawa kehidupan manusia adalah kehidupan yang berada dalam kerugian, kerugian yang hakiki. Namun di antara mereka ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka hidup di dunia. Dan mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang beriman, beramal saleh, saling memberi wasiat dengan kebenaran dan mengikuti al-haq, dan saling memberi wasiat dengan penuh kesabaran. dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ad-din an nasihah Agama itu adalah nasehat yakni apabila seseorang hendak menegakkan agama pada dirinya maka dia hendaknya selalu membangun agamanya di atas prinsip saling nasihat menasihati terkhusus di zaman-zaman yang kita melihat manusia berlomba-lomba mengejar dunia mereka seakan akan mereka mencemburukan diri mereka satu persatu ke dalam berbagai macam fitnah, fitnah tu shubuhat, fitnah tu syahwat, yang melaluikan mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari melakukan pendekatan diri kepadanya. Maka sangat butuh bagi kita sekalian al alaihi wasallam. Untuk saling nasihat-menasihati. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Saling nasihat-menasihati. Untuk komitmen. Dalam berpegang teguh kepada kitab Allah. Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Dan saling nasihat menasihati Untuk istiqamah Di atas Al-siratul mustaqim Al-istiqamah Adalah merupakan sebab utama Yang akan menyebabkan Seorang hamba meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah. Dengan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hamba tersebut di dunia dan di akhirah. Tidaklah terjadi ketentraman dalam sebuah negeri dan munculnya rasa aman terbebas dari berbagai macam goncangan-goncangan dan hal-hal yang menakutkan penduduk negeri tersebut. Melainkan disebabkan karena komitmen mereka, keistiqomahan mereka untuk berjalan di atas asirat al al-mustaqim. dan sebaliknya tidaklah timbul berbagai macam kerusakan musibah dan malapetaka perselisihan antara satu dengan yang lain permusuhan yang menyebabkan saling bunuh membunuh di antara manusia Melainkan disebabkan karena Jauhnya manusia tersebut Dari prinsip istiqamah Di atas as-siratul mustaqim Di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga mereka mengikuti Hawa nafsu, hawa nafsu mereka Mereka Terjatuh dalam Kemaksiatan, pelanggaran, penyimpangan yang menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Walaikarnanya ma'ashir al-muslimin rahimakumullah. Al-istikamah dan yang dimaksud al-istikamah adalah suluk al-siratil mustaqim. Berjalan di atas jalan yang lurus. Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah al-istiqamah. Allah jalla wa ala. Memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk istiqamah di atas al-haq Dan komitmen Bersabar dalam Menyampaikan kebenaran Meskipun beliau harus menghadapi berbagai macam cobaan Berbagai macam rintangan Dari musuh-musuh Islam Allah Azza wa Jalla berfirman Falidhalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum wa bima anzal min kitab Maka hendaknya engkau terus berdakwah wahai Muhammad dan istiqamahlah engkau Sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, jangan engkau mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka. Dan ucapkanlah aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa taala dari alkitab. Maka seorang yang beriman kepada Allah azza wa jalla lalu kemudian dia istiqamah di atas keimanannya di atas sikap berpegang teguhnya dia kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi SAW maka dia akan mendapatkan berita gembira yang menyebabkan mereka akan meraih kemuliaan, kebahagiaan dan ini hanya didapatkan bagi mereka yang istiqamah di atas al-haq innal ladhina qalu rabbunallahi thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Lalu kemudian mereka istiqamah Kata qatada rahimahullah ta'ala Thumma istiqamu Kemudian mereka istiqamah Ay istiqamu ala ta'atillah Mereka istiqamah Di atas kata'atan kepada Allah subhanahu Wa ta ta'ala Ketika mereka meninggal, maka para malaikat berbondong-bondong datang kepadanya untuk memberi hiburan kepadanya bahawa tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada rasa takut terhadap mereka tentang apa yang akan mereka hadapi di hari kebangkitan pada yawmul qiyamah dan mereka tidak perlu bersedih dari apa yang mereka tinggalkan dan bergembiralah kalian dengan meraih al-jannah meraih surga yang telah dijanjikan kepada kalian ini berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyatakan dirinya kami beriman kepada Allah kalau kemudian dia istiqamah, istiqamah di atas al-haq, istiqamah dalam berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, istiqamah untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka lah yang akan meraih kemuliaan tersebut. Al hasan Al Basri, rahimahullah. Apabila beliau membaca firman Allah subhanahu wa taala ini, Innaaladzinaqalurabbunallah, thummas'taqamu. Beliau mengatakan, Allahumma antarabbun, farzuknailistiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami maka berilah rezeki kepada kami berupa keistikamahan kalimat yang singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat mulia sekali yang sangat agung Ya Allah, engkau roh kami maka berilah kepada kami rezeki berupa keistikamahan istikamah di atas al-haqq pada saat terjadinya berbagai macam guncangan-guncangan syahwat guncangan-guncangan syubhat yang berusaha untuk merongrong keistiqomahan seorang hamba namun dia senantiasa memohon kepada Allah agar diberi keteguhan diberi keistiqomahan Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Doa ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lebih sepantasnya lagi untuk memperbanyak doa ini di zaman yang penuh dengan fitnah ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati-hati kita semoga Allah azza wa jala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala di tengah berbagai macam godaan-godaan syaitan yang hendak memalinkan hamba-hamba Allah dari as-siratul mustaqim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari hadis Sufyan bin Abdullah Thaqafi rahimahullah Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Qul fil islami qawlan la asalu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah ucapkanlah untukku sebuah ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahmu. Sampaikan kepada ku sebuah ucapan. Yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelahmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Qul amantu billahi thumma staqim. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian. Engkau istiqamah. Subhanallah. Jami'ul Kalim. Kalimat yang ringkas, singkat namun syarat dengan makna yang mulia, syarat dengan faidah yang agung. Tidak bertele-tele penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak umatkan kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu menasihatinya berjam-jam enggak. Ya. Ini kalau dihitung detik berapa ini? Qul aamantu billahi tsummastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Berapa detik itu? Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi seorang perhatikan yang mentadabburi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan makna yang terkandung dari sabda Rasulullah alaihissalatu wassalam yang beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu namun apa yang beliau sampaikan adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin al as kata beliau, "Maya khrojuminhu illa hak. Tidak ada yang keluar dari lisan ini melainkan kebenaran. Belialah yang menasihati sufyan. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian engkau istiqamah. Katakan aku beriman kepada Allah." Kemudian buktikan keimananmu. Buktikan keimananmu. Dengan mewujud nyatakannya dalam amalan. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka di sana tentu ada konsekuensinya. Engkau beriman kepada Allah, berarti engkau beriman dengan seluruh apa yang dijelaskan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran Kirim engkau beriman kepada Allah maka konsekuensinya bahawa engkau harus tunduk kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala engkau beriman kepada Allah berarti konsekuensinya engkau harus ta'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebab ta'at kepada Rasul adalah merupakan bentuk keta'atan kepada Allah azza'il mayuti'il Rasulah faqada'ata Allah siapa yang ta'at kepada Rasul maka dia ta'at kepada Allah s.w.t jadi ini semua konsekuensinya ini. Beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Summas <tuh> taqin. Kemudian engkau istiqamah. Istiqamah di atas keyakinanmu. Istiqamah di atas prinsipmu. Istiqamah di atas amalanmu. Dan istiqamah adalah terus tegak di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai kemudian kita mengakhiri kehidupan kita di dunia itu yang disebut istiqamah sebab kalau seseorang sepanjang tahun dia beramal saleh, lalu ternyata sebelum dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi perubahan yang dahulu dia komitmen lalu kemudian terjadi perubahan terkena fitnah waliyadzubillah sehingga sebelum dia meninggal dia mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah maka ini bukan keistiqomahan. innama al-a'malu bil khawatim amalan itu yang paling inti adalah paling akhirnya ini bukan istikamah keistikamahan itu adalah komitmen di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dia kokoh di atas agama Allah dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan rintangan dalam menghadapi berbagai macam upaya-upaya dari syaitan dan bala tentaranya untuk memalingkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala kita harus ingat bahawa syaitan tidak akan berhenti semenjak iblis bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah kecuali mereka yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala maka semenjak itu Iblis dan bala tentaranya telah mengumumkan bendera perang untuk melawan kaum Bumi sehingga mereka berupaya dengan segala macam cara segala macam upaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala macam cara dan upaya ini kembali kepada dua senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh syaitan. yaitu syubuhat dan syahwat. Syubuhat. Seseorang istiqamah di atas agama Allah. Tiba-tiba mendapatkan pengaruh. Akhirnya terkena fitnah terjerumus ke dalam berbagai macam perbuatan bidah. Ah. Dia sedang semangat-semangatnya ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan ahlul bidah. Ah, akhirnya terbawa menjadi khawarij, menjadi mu'tazilah, menjadi syiah rafidah. atau menjadi ahlul bidah, ah, ahlul bidah ah yang lainnya. Demikian pula dari sisi syahwat Terus digoda hamba itu Dijadikan Dalam pandangan seorang hamba bahwa dunia itu indah Dunia itu penuh dengan kenikmatan Nikmati dunia ini selama engkau hidup Terbuka bagimu pintu dunia Dengan berbagai macam perhiasannya Dengan berbagai macam kenikmatannya Apabila seorang tidak istiqamah dan bersabar untuk berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala maka dia mengikuti hawa nafsunya waliadzubillah maka seorang yang istiqamah adalah seorang yang senantiasa komitmen dalam kondisi apapun dalam kondisi apapun maka dia berusaha untuk menjaga dirinya memelihara agamanya ketika godaan itu mulai datang kepadanya ditawarkan kepada kalbunya ditawarkan kepada hatinya untuk menerima fitnah tersebut maka dia segera menolak dan dia segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berlindung diri kepada Allah azza wa jalla Meskipun dia harus menghadapi berbagai macam cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yakinkan pada diri kita. Bahawa dengan istiqamah di atas al-hak. Bersabar dalam menjalankan kebenaran ini. Bersabar dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah merupakan keberhasilan hidup kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan selalu diberi kenikmatan oleh Allah, yakinkan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum Kalau seandainya mereka itu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menurunkan kepada mereka air yang berlimpah. Itu bahagian dari kenikmatan. Walau an ahlul Qur'an amanu ataqul, Lafat'hna alaihim barokat mina samiyulah. Walakin khabibu, fakznahm bimakan yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, kami akan bukakan kepada mereka. Barakatin Al-barakah kebaikan yang melimpah ruah kebaikan yang banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bawah bumi Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah maka kami akan menyiksa mereka Kami akan menghukum mereka disebabkan karena apa yang mereka perbuat Keistikamahan ma'asyirul muslimin rahimakumullah akan menjadikan sebuah negeri itu menjadi negeri yang tenteram. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya ini untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mendatangkan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan dunia mereka. Demikian pula kehidupan akhirat. Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ketika mereka berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang kita saksikan adalah keguncangan dalam negeri Perkelahian antara satu dengan yang lainnya Peperangan antara satu dengan yang lainnya Perebutan dunia Perebutan jabatan belum lagi ditambah berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa penduduk negeri itu sebabnya adalah jauhnya mereka dari prinsip istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Semenjak awal ketika beliau memulai dakwahnya, pengikut beliau segelintir orang satu persatu masuk ke dalam Islam. Dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai macam cobaan yang mungkin kita belum pernah merasakannya, Maashirul ya. Muslimin rahimahukum. Kevakiran telah beliau rasakan. Gangguan dari kaumnya telah beliau rasakan. Terluka beliau telah merasakannya. Berbagai macam caci maki dari kaumnya telah beliau rasakan. Bahkan beliau menghadapi dari musuh-musuh beliau, dari karib kerabat beliau itu sendiri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap istiqam di atas agama Allah. Beliau menjalankan perintah Allah. Wastaqim kama umir istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Antum bisa bayangkan. Kalau seandainya yang menegakkan dakwah itu tidak memiliki kesabaran seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai macam cobaan hal-hal yang berat yang beliau hadapi awal-awal dakwah ini seorang kalau tidak mil kesabarannya sudah mungkin dia akan meninggalkan nah ini pada awal-awal Islam ketika para sahabat itu segelintir orang yang masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai macam cobaan suka dan duka dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Capai disebutkan dalam riwayat al Imam Bukhari dari hadith Khubab Ibn Al Arad radiyallahu taala anhu kata beliau syakwa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah kami mengeluh keluhan ini kami sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah sedang menjadikan pakaian burdahnya sebagai bantalnya sebagai tempat bersandarnya beliau di bawah naungan Ka'bah. Apa yang mereka keluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengeluhkan tentang berbagai macam cobaan dan tantangan dari kaumnya yang mereka hadapi. Berat. Berat wahai muslimin Rahimahumullah. Sampai mereka mengatakan, "Ala tastansir lana? La tad'u lana?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah Untuk memberikan pertolongan kepada kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Agar memberikan pertolongan kepada kami? Sampai seperti itu para sahabat ya. Karena mereka merasakan begitu bertubi-tubinya Cobaan yang mereka hadapi Di awal-awal Islam Hampir setiap hari mereka merasakan berbagai macam gangguan dan tantangan itu, Subhanallah. Para sahabat ini hampir saja hilang kesabaran mereka. Mereka meminta kepada Rasulullah doakan kami wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah biar mereka segera dibinasakan dan memberi kemenangan kepada Islam dan kaum Muslimin? قد النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يُأخذ الرجل فيخفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاوب المنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بانشاط الحديد ما دون لحمه وأظمه ما يصده ذلك عن دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم orang sebelum kalian itu cobaannya bagaimana orang sebelum kalian diantara cobaan yang mereka hadapi ada seorang ditangkap oleh musuhnya lalu kemudian digalikan satu lubang untuk dia setelah itu dimasukkan dia ke dalam lubang setelah dimasukkan ke dalam lubang maka dibawakan gergaji lalu diletakkan di bagian kepalanya dan dia pun dipotong menjadi dua dan di antara mereka ada yang disisir dengan sisi besi sehingga dagingnya itu dicabik-cabik yang menyebabkan terpisah antara daging dengan tulangnya namun itu semua tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama Allah. Subhanallah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belum merasakan seperti itu. Ternyata cobaan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berat. Sampai di antara mereka ada yang dibelah dua tubuhnya. Namun itu tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta al rasul wal ladzina amanu ma'ahumatanasrullah ala innan nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahawa kalian masuk ke dalam surga, Sementara belum menimpa kalian Apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian Mereka merasakan berbagai macam cobaan Hal-hal yang memudaratkan mereka Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan Kapan datang pertolongan Allah Saking beratnya apa yang mereka rasakan Ma'asyirul muslimin rahimahkumullah maka di saat itulah Allah mengingatkan ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Oleh kerana itu ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah istiqamah di atas al-haqam. Itu yang akan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ketika datang hal-hal yang akan mengguncang keimanan kita, yang akan memalingkan kita dari agama kita, Sabar. Sabar di atas al-haq. Komitmen di atas al-kitab wa sunnah. Di atas prinsip para ulema'u salafi salih. Lalu istiqamah di atasnya. Sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Sebab barang siapa yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta taala, Meskipun manusia berusaha untuk memalingkan dia dari agama Allah meskipun manusia itu burka kepadanya namun dia mengharapkan rida Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan bebannya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meridai hamba tersebut dan mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. namun ketika seorang hamba itu meninggalkan sikap istiqamah di atas agama Allah Allah tinggalkan dia Allah tinggalkan dia dia lebih senang dengan dunianya, Allah tinggalkan dia dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan pertolongan kepadanya dibiarkan dia dengan dunianya dia dapat dunianya dia meraih apa yang dia inginkan dari harta dari wanita dari kedudukan dia dapatkan karena itu yang dia inginkan namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya di antara nasihat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Muawiyah Nabi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan manil tamas hiridha Allah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas wa manil tamas wa manil tamas hiridha an nas bisakhatillah wakalahullahu ila an nas barang siapa yang mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun manusia marah kepadanya tapi dia mengharapkan ridha Allah dia istiqamah di atas agama Allah dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala meskipun manusia marah kepadanya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan baginya hal-hal yang dia merasa berat dalam menghadapi manusia itu Namun barang siapa yang mencari keridoan manusia menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan tinggalkan dia. Allah serahkan dia kepada manusia itu. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karenanya ma'asyirul muslimin rahimahumullah. Di tengah-tengah gelombang fitnah yang kita hadapi. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini hendaknya kita senantiasa bersabar dalam kondisi apapun. Meskipun orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit. Jangan sekali-kali seorang beramal untuk menjadikan manusia ridha kepadanya. Jangan. Seseorang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beramal untuk mendapatkan rida dari Allah. Bukan manusia. Bukan manusia. Untuk mencari kerodohan manusia itu tidak mungkin. Semua manusia senang kepada kita. Itu tidak mungkin. Tak mungkin itu. Tata Imam Syafiq Rahimahullah Ta'ala Rida al-Nas gha'ayatun latuddarki falaikal amr alladhi yuslihuk falzamhu wad' ma siwahu fala tuani mencari keridhaan manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai semua orang senang kepada kita itu tidak mungkin ya. kalau ada orang semua senang kepadanya Orang munafik senang kepada dia Orang kafir juga senang kepada dia Semua senang Ini orang punya dua wajah atau lebih Kata limau musyafi'i mencari keretaan manusia Tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai Jika demikian Hendaknya engkau melakukan satu perkara Yang mendatangkan kemaslahatan kepadamu Lalu engkau komitmen di atas perkara itu Adapun yang lainnya, jangan engkau melelahkan dirimu untuk melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan nasihat-nasihat para ulama us-salaf, nasihat mereka adalah nasihat yang mengarahkan kita untuk senantiasa komitmen di atas agama Allah meskipun dalam kondisi kita Merasa asing hidup-hidup hidup di tengah-tengah. Masyarakat kita. Yang jahil tentang agama Allah. Yang tidak mengerti tentang kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Namun jangan seorang itu bersedih. Kata Fudal bin Hiyad, rahimahullah. Ittabi'turukal huda. Walatastauhish biqillatis salikin. Ikutilah jalan-jalan hidayah. Jangan sekali-kali engkau merasa takut karena sedikitnya orang yang berjalan di atas hidayah itu. Tidak perlu bersedih. Tidak perlu merasa takut. wa وَإِيَا كَوْتُرْقَ بَلَالَهُ وَلَا تَقْتَرْ بِكَتْرَةِ الْحَالِكِينَ Hati-hati kamu dengan jalan-jalan kesesatan. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang menceburkan diri-diri mereka kepada kebinasaan itu. Ketika kita merasa asing Di tengah-tengah masyarakat Yang kita melihat mereka kok Tidak memahami Alkitab wa al sunnah Mereka kok tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Apakah saya ini benar-benar berjalan di atas kebenaran? Apakah mungkin Ahlul Haq itu sendirian Dibandingkan sekian banyak manusia yang mereka meninggalkan al-haq. Sementara kita begitu tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok banyak diantara manusia yang meninggalkannya? Jangan bersedih wahai muslimin. Sebab Allah Subhanahu telah menghibur kaum mukminin di dalam firman-Nya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur kaum mukminin di dalam hadisnya. Di antara hiburan yang disebutkan oleh Allah azza wa wajal kepada kaum muminin adalah firman yang dalam surah an Nisa, "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُ أُولَائِكَ رَفِيقَهُمْ" Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul Maka mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa teman mereka? Para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka ini adalah sebaik-baik teman. Subhanallah. Itu yang akan menjadi temannya Ahlul Haq. Mereka itulah yang akan menjadi pendampingnya orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita hidup di dunia kok merasa asing. Di tengah-tengah sekian banyak orang meninggalkan kewajibannya. Meninggalkan perintah Allah. Muncul lagi sebagian orang yang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari agabanya. Dengan berbagai macam hawa nafsunya. Yang ini mengajak kepada pemahaman khawarijnya. Yang itu mengajak kepada pemahaman syiahnya. Yang ini mengajak kepada pemahaman yang batil. Mengajak seorang untuk jadi Islam Nusantara. Jadi Islam liberal. Islam plural. Dan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang lainnya. Sabar. Sabarkan diri. Sabarkan diri kita, ma'ashir Muslimin, rahmatu Allah. Wasiir ma' al-ladzina yadzoon Rabbu bil-qadat wal-ajib, yuridun ainak anhum, turidu zina al-hayatilladz. Walla tuta' man aghfalna qalbahu an dzikrin wa tabaghah wa. kana amrhu furuta. Sabarkan dirimu kata Allah. Bersama orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada rohnya. Di siang, di pagi hari dan di petang hari. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka. Jangan. Karena hanya mengharapkan perhiasan dunia. Hanya karena mengharapkan kerikmatan dunia. Jangan berpaling dari mereka yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga perkaranya akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Ini nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarkan dirimu sabarkan dirimu untuk berjalan bersama hamba-hamba Allah yang komitmen dengan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi wasallam karena teman kita nanti adalah orang-orang yang mulia kita akan dikumpulkan bersama para Nabi, para siddiqin, para syuhada, para saliqin sedangkan mereka yang tidak istiqam di atas agama Allah begitu mereka mendapatkan cobaan, mereka berpaling dari agama Allah maka akan dikumpulkan bersama dengan yang semisalnya orang-orang yang menyembah Firaun akan dikumpulkan bersama Firaun bersama Qarun dan bersama apa yang mereka ikuti dan mereka taati dalam kehidupan dunia adapun ahlul iman ahlul haq alhamdulillah akan dikumpulkan bersama dengan mereka mereka ini hamba-hamba Allah yang mulia dan itu kenikmatan ma'asyarul muslimin rahimakumullah hiburan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alaiyal umam fara'aytun nabiyya wa ma'ahu arhatu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wa ra'aytun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad suatu ketika diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumku maka aku melihat seorang nabi pengikutnya segelintir orang rah tun antara tiga sampai sepuluh segelintir orang padahal ini seorang nabi nabil bukan dai bukan ustaz, nabi pengikutnya hanya segelintir orang aku melihat seorang nabi pengikutnya satu orang ada yang pengikutnya dua orang. Bahkan aku melihat seorang Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Melihat jumlah seperti ini, Masya Allah. Ya. Karena tentu ketika seorang merasa punya teman dalam mempertahankan al-haq, menegakkan kebenaran, dia akan menjadi kuat dengan ikhwannya. Ya, kalau dibandingkan keadaan yang disebutkan oleh Nabi, ada seorang Nabi, pengikutnya satu, pengikutnya satu. Ya kalau dia sedih, curhatnya kemana itu? Iya kan? Kadang-kadang kita butuh ketika sedih, ya butuh cari teman, ajak ngobrol. Ya, ini solusinya bagaimana? Ini pengikutnya satu, pengikutnya dua. Bahkan ada Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Maka ini menunjukkan Maashirul Ikhwahimakumullah bahwa yang menjadi tolak ukur kebenaran itu bukan jumlah yang banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an al Jama'ah -jama itu yang berjalan di atas kebenaran itu adalah yang sesuai dengan al haq meskipun kamu sendirian, meskipun sendirian. Tapi kamu yakin, kamu berjalan di atas Al-Quran Karim. dan berjalan di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bimbingan oleh Mausyaraf. Al Kamulah al-haq. Maka komitmen. Jangan perhatikan yang lain. Yang berjalan di atas kebatilan, yang berjalan di atas penyimpangan. Dan jangan lupa untuk senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita ini lemah. Apabila tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca pada saat membuka qiyamul lailnya dalam riwayat Imam Muslim Beliau berdoa, Allahumma Rabb Jibrail wa Mika'il wa Israfil, Fati'r al samawati wal-ard, 'Alim al-ghayb wash-shahadah, Anta tahkumu bayna 'ibadika fi makanin fihi yakh-talifun. Ihdini lima fihi min al-haqqi bi-idhnika innaka tahdhi man tashaa'u ila siratin mustaqim. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa ini Rasul mengatakan, Ya Allah berikanlah hidayah kepadaku dari apa-apa yang mereka perselisihkan, bimbing aku kepada kebenaran dengan izinMu. Rasul shallallahu alaihi wasallam menyandarkan dirinya kepada Allah, memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa taala untuk dibimbing kepada al-Haq di tengah-tengah perselisihan yang terjadi di kalangan manusia ini. Maka kita selalu berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita, memberi keistiqamah kepada kita, mengokohkan hati-hati kita untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita bersedih melihat seseorang kemarin, masyaAllah semangatnya dia beribadah, semangatnya dia menjalankan sunnah, keesokan harinya berubah. Kenapa terfitnah dunia? Ada lagi yang sebelumnya Masya Allah komitmen dengan sunnah Keesokan harinya berubah Kenapa terfitnah dengan syubuhat? Ya Allah pelihara kami dari berbagai kesesatan itu Banyak-banyak memohon kepada Allah Jangan sekali-kali Kita merasa tidak butuh kepada Allah SWT Setiap saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah selama hidup di dunia ini ma'asyarakat muslim tidak ada jaminan keselamatan tidak saya tidak pula antum sekalian tidak ada jaminan keselamatan maka itu kembali kepada diri kita kita telah mengetahui al haq kita telah mempelajari al-kitab wa sunnah maka yang dituntut kepada diri-diri kita adalah bertahan di atas kebenaran bersabar di atas al haq Agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat itu tadi. Apabila kita mampu bersabar pada usia kita yang tidak lama lagi ini. Sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Ini tidak lama ma'ashir muslimin wa bertahan terus bersabar sampai kemudian kita meninggalkan dunia sebagai seorang yang meraih husnul khatimah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita saya kira ini yang bisa kami sampaikan kepada para ikhwan sekalian semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wallahu taala anum sawab. Boleh tidak kita mendoakan saudara kita yang telah meninggal dengan mengucapkan rahimakumullah. Allahumma ya raham. Atau dengan bahasa kita. Ana mendoakannya karena ingat saudara kita yang telah meninggal dalam keyakinan Anda dia membutuhkan doa dari orang yang hidup. Ya, dianjurkan. Selama seorang itu meninggal sebagai seorang muslim Tetap Diperbolehkan Yang hidup untuk mendoakan kebaikan Untuk mereka Mendoakan maghfirah Ya Selama seorang itu muslim Meskipun dia pelaku mahasiat Adapun jika dia kafir Maka tidak diperbolehkan Mendoakan dan beristighfar untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia kafir dan keluar dari Islam. Ma'kanil Nabi waladzina aman wa yastaghfiru lil mushrikin walau kanaulikurba min baghimatabilladhlhum anhum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin beristighfar kepada kaum musyrikin meskipun mereka itu kerabatnya apabila telah jelas bahwa mereka adalah ashabul jahim siapa yang lebih mulia ahlul bait pada zaman nabi dengan para sahabat Apakah pada hari ini masih ada Ahlul Bait? Ahlul Bait yang ada pada zaman sekarang apa lebih mulia dari sahabat Rasul? Karena terdapat cibuhan bahawa Ahlul Bait yang sekarang lebih mulia dari para sahabat ini membuat saya bingung. Allah subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum inda Allahi Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian maka dialah yang paling mulia. Meskipun bukan dari kalangan ahlul bait para sahabat mereka adalah orang-orang yang mulia dan Allah subhanahuwataala memuliakan mereka meridai mereka meskipun di antara mereka ada yang bukan dari kalangan Ahlul Bait Sebaliknya Ahlul Bait Dari keluarga Nabi Kalau dia kafir tidak, Tidaklah dia meraih kemuliaan Sedikit pun Dia tidak meraih kemuliaan Siapa itu Abu Lahab Hah Apanya Rasulullah Pamannya Rasulullah Ya bukannya mendapatkan kemuliaan diabadikan dalam surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa menjadi ahlun nar sebelum matinya telah difonis sebagai ahlun nar tabbati yada abilahab wa tad ma aghna anhum maluhuma isad maka tidak bermanfaat seorang berbangga dengan hubungannya punya darah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalau tanpa disertai dengan keimanan tidak memberi manfaat berapa banyak mereka yang mengaku ahlul bait tapi perbuatan mereka tidak berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam di antara mereka bahkan ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip dilakukan oleh pada dajjal Radajjar Ya Menjauhkan kaum muslimin Dari Tauhid, Mengajak orang untuk menyembah kubur Mengajak orang untuk Melakukan perbuatan kesyirikan Nah Maka meskipun dari Orang yang kalau benar mereka itu Dari ahlul baik Tidak bermanfaat Apabila tanpa disertai dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu Wata'ala jadi tidak perlu bingung Abu Talib pamannya Rasulullah mati dalam keadaan kafir dan dia tidak meraih kemuliaan hanya karena dia melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya di Mekah sehingga Abu Talib mendapatkan keringanan siksaan di neraka. Namun keluar dari neraka tidak. Diringankan hadapnya Dan seorang dimasukkan ke dalam neraka Adalah orang dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak sepantasnya seorang berbangga dengan ahlul bait Karena dia punya keturunan ahlul bait Tapi tidak disertai dengan Bimbingan seperti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maka dia tidak meraih kemuliaan. Allah s.a.w Hmm. Bolehkah muji? Ini kaitannya pemerintah. Bolehkah membagi daging kurban kepada tetangga kita yang kafir. Daging kurban yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan "Fakulu wa at'imu wa dahiru. Makanlah. Ya, dianjurkan mengambil sebahagian dari daging kurban itu untuk dikonsumsi kepada keluarga." dan beri makan memberi makan kepada orang lain dan menyimpannya boleh disimpan dengan syarat tidak memudaratkan uh, kaum muslimin namun apabila memudaratkan menyebabkan mereka kekurangan makanan maka tidak diperbolehkan disimpan nah Nabi SAW kata, Wa dan berilah makan Berilah makan. Dan memberi makan di sini ada dua. Bisa dalam bentuk hadiah. Ya, ini memberi makan kepada orang meskipun dia kaya, kita berikan dalam bentuk hadiah, boleh. Atau memberi makan kepada orang yang membutuhkan karena miskin, karena fakir juga diperbolehkan. Nah, lalu apakah diperbolehkan memberikan kepada tetangga kita yang kafir yang afdal daging-daging yang sifatnya disembelih karena ibadah diberikan kepada muslimin. dan tidak diberikan kepada orang kafir. Berbeda kalau daging biasa maka diberikan kepada orang kafir meskipun dia apa? kafir. Dan dia bagian dari tetangga kita, ada hak dia sebagai tetangga untuk kita berbuat baik kepadanya. Namun kaitannya dengan sembelihan ibadah, maka hendaknya diberikan kepada kaum muslimin. Alhamdulillah kaum muslim masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang perlu diberi makan. Barakallahu fikum. Apabila ingin diberikan kepada orang kafir kerana mengharapkan dia senang kepada Islam, diberikan dari daging selain daging kurban. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Sekiranya sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.